Välkommen till podcasten Hemtaunt med mig Elin Persson och min store syster Sara Persson. Idag sitter vi i en träpaviljong vid älvmötet i Juros, där Öster- och Västerdalälven bildar den stora dalelven. Vi tänkte prata om bilden av de äkta dalarna. Vad passar bättre än att inleda med lite riktig folkmusik? Den tackar vi Göran Arnberg för. Och en Jag ska be dig beskriva snabbt olika ställen och namn. Du vet att det här kan jag få skit för. I mitt jobb tänkte jag på. ja, vi ja. kan klippa bort det om det blir för prekärt. Juros? Centralort. Som, ja så här... Högstadieskola normalt, typ mellanmjölkssamhälle. Centralort i? Gangnes kommun. Gagnes. Kyrka, kyrkbyn, eh, folkräkt, eh, så tänker jag så, Flottbroarna och tidigare Adelborg. Ja. Eh, Mokfjärd. Eh. Jag tänker på högstadieelever som man inte känner och som ser dumma ut. Ja. <laughs> och sen att det är, det är nog ungefär som djur fast liksom att man inte har någon relation till det. Så då är det bara den tråkiga delen. Dala Ja oh, det är så vackert. Och det är så mycket kultur. Det är så härligt. Och grönskande. <laughs> Få länge? Eh... Ja, Kupolen, dödscentrum, industri, bred, brettalmål och shopping i stora köpcentrum i allmänhet. Leksand. Ja, det är någon sorts så här, fin, fin dalarna. Så här, fin, dyra turistprylar och eh, jobbstyrkeri och siljan. Det är det väl början på? Mm. Dalarna. Ja. Lite vilket sammanhang det kan vara. Men det är ganska mycket skog tänker jag också. Dalarna. Men sen är det ju dalahäst och siljan och folkdräkt. Och hemma. Kul. Äh, mm. Bra svar. <laughs> Tack. Tack. <laughs> Snabbt svarar, tycker jag. Ja, men det där, eftersom jag jobbar med lokalnyheter här ah. så blir man ju ganska, känner in särartan på olika ställen, sådär. Ja. Ah. Vad, vi, vad vi gjorde där ja. eh, var ju på ett sätt att röra oss mellan de romantiska Dalarna och de socialrealistiska Dalarna. Ja. Eh, i. Fram och det är så en liten del av Dalarna du ägnar dig åt där. Ja. Tänk redan ni till Ludvika och upp till Ja, men nu tog jag ju de delarna som du du har liksom närmast. Jo, precis. Har en bild av. Ja. Men vi kan ju testa också. Eh, Ludvika. Jag tänker ju industri och typ att det är sån här det är ett litet ställe som ändå på något sätt har nästan blivit en stad som man förstår inte riktigt mm. det finns någon sorts centrum men vad kan man göra där? <laughs> jag har knappt varit till att nej eh, Mora Vasaloppet och eh, ja var i Mora i, i nu i sommar typ sån är väl också Mora mm. Orsa, Orsa Björnpark och skidåkning. Och riktigt sådär skogsnorrut. Så det ser ju lite ut eh, som eh, ja, inlandet. Sådär. Mm. Det, ser, det ser lite annorlunda ut än här, tycker ja. mm. jag. Jag eh, valde orterna dels för att vi befinner oss här och för att vi kan, kan det här området. Mm. Men också för att det känns som att vi lite befinner oss på tröskeln. Mellan industridalarna och findalarna. Mm. Eller liksom ja, realismdalarna och romantikdalarna. Mm. Jag såg en, det var ett förslag om kommunsammanslagning. Mm. Där det skulle vara liksom sex kommuner eller någonting hela Dalarna. Mm. Eh, och då så var förslaget att Gagnef skulle slås ihop med Lexand och Rättvik. Mm. Borlänge och Falun till ett. Mm. Det tyckte jag var jättekonstigt. Så du tänker att... Det är Gagnef har ju till Borlänge. Falun. Ah. Tänker jag, men... Alltså Falun då? Oh. Vad, är det, vad är Falun? Det har vi pratat om lite tidigare. Ah. Det är, det, Falun är ju... För mig nu tycker jag att Falun är Stockholm. Det är så knäppt Men så känns det Men eh, det är också Falun har ju väldigt mycket där hantverk och dalarna Och just den här ä, Dalabilden som vi ska prata om idag mm. Men att den kanske inte är Grundad där Utan Det känns som. som att det är ett slags uppifrån perspektiv ja precis Ändå så är ju det en jätte Jättegammal industri och ja. I och med att gruvan, mm. i Dal, liksom, gruvan i Falun Och då var ju Dalarna kult på det sättet för att då var Falun det fanns liksom inte så mycket slaggögar. städer men där var det så här de hade farfar pratade om det också avverkat i flera mils och ah. inåt upp all skog och slaghögar och röken som låg i Falun som ligger som i en gryta. Ja. Ah. Linnea som så här skrev om det eller någon lärjunge kanske var det. Vi skrev om Falun som dödsskuggans dal ungefär. Ah. Helvetet på jorden. Ja precis, ja, men det måste väl ha varit som gruvor det var... för en ah. eh, Men Men det känns som att det var så länge sedan och Faluns roll som administrativt centrum och lite så ja. stad ja. är tillräckligt safe. För att det ska vara mer som ett Stockholm i... Mm i Dalarna? Eller är det bara för att de är ute i serveringen. Eh, ja, men det är lite alltså jag kan inte säga varandra om med jag. Det var snabb uppkoppling. Ja, okej. Okay. Vi kan ju säga så här. både du och jag gick i min i Falun mm. som ett slags ja, men utifrån hur vi hade det, eller hur vi var då. Mm. Vad vi ville då så var det ett sätt att komma bort. Mm. Det var, det var ett sätt att Slippa undan både Falun-Bålänge-Lexand-valet, eh, och då är väl typ... Ja, ah, för att båda de två är typ att välja stanna kvar. Mm, det för många som man har gått med tidigare i alla fall. Mm. Inte det riktiga Sverige. Ja, inte vackert. Inte vackert. inte folk starka och friska och... Ja. Ta ingen skit. Ta ingen skit och företagsamma. Jo då. Men jag tänker på det du sa om Ludvika. Ja. att eh, Södra Dalarna är ju mycket mer så bruksbyggd och... Om en bergslagsbyggd på ett sätt som den Västmanland och även en del av Uppland och Södra Norrland också är, tänker jag. Mm. Men som inte övre Dalarna eller mellersta Dalarna är. Mm. Och att det finns det är olika samhällslogik. Mm. Och när man kollar upp lite liksom, bilden av dalarna. Så bilden av Dalarna som svenskt och av Dalarna som förebildligt mm. och ursprungligt på samma gång mm. Det kommer ju från sent 1800-tal och sekelskiftet mm. eh, Inom liksom både national, nationalism och nationalromantik eh, För att då hade Dalarna, övre Dalarna Eh, där hade man inte genomfört så mycket skiftesreformer eh, utan, och hade också en arvsprincip där alla, alla barn fick ärva så det blev eh, små åkerlotter eh, och hus som låg nära varandra. Mm. Eh, man hade liksom inte gjort som man gjorde på många ställen andra ställen i Sverige att man. Liksom delade upp så att varje gård hade en stor sammanhängande lott och så borde man i anslutning till den utan man hade den här täta bystrukturen eh, som kunde se lite slumpmässig ut men som liksom gjorde att folk bodde tätt ihop. Samtidigt så var jorden, ja, folk hade inte så mycket jord per person och jorden gav inte så himla mycket så man var tvungen att ägna sig åt hantverk också. Man var tvungen att ha någon slags bisyssla som också gav inkomst. Mm. Eh, och det, liksom, det ledde till specialiserade hantverk, att särskilda byar kunde tillverka särskilda hantverksprodukter. Eh, och på så sätt så kunde liksom, um, Dalfolket bli kända som både du vet, driftiga entreprenörer men också härliga Eh, arvsförvaltare mm. och ursprungliga strävsamma okuvliga Vad synd att vi inte kunde gå på Otilia Adelborgs museet Otilia ah. Adelborgs är ju Gagnefs stora kändis Gagnefs Elsa Beskov Ja precis som, som, Om man växer upp här så tror man att det är en känd person men det är okej, okay, om ni inte vet vem det är. Blomsteralfabetet. Ja, det väl, finns på par på Bibla. Men det finns ett museum. För hon var väldigt intresserad av, av dalarna. Hon kom ju inte härifrån, men hon bosatte sig här. Kring sekelskiftet mm. Och där finns ju hennes samlingar av folkräkter och olika dalagrejer kvar. Eh, när jag var där förra sommaren, då fick jag höra det där alltså, om hantverket att det finns ett speciella band som man knyter. Mm. Eh, som jag mönstrade med som pilar eller vad man ska säga. Eh, och det knöt de, alltså vad gjorde man? Två meter band när potatisen kokade, så. Ja. Eh, det var kvinnorna och barnen som gjorde det för att mannen jobbade, mannen jobbade i skogen så de var borta halva året. Ja. Typ. Okay. Så det fanns det sånt också. Ja. Alltså, inte bara... Så de levde på jordbruk. Ja, Precis. För det var jättesvårt att, att få jobba så där också. Ja. Då. Det finns ju också den här dalkarsvandringen till Stockholm. Att, att, dalfolk gick till Stockholm och säsongsjobbade. Ja, just det. Och då gick man och knypplade. Jag vet inte, knypplade på vägen är nog omöjligt. Men man typ gick och hantverkade med. Ja, sticka, medan man, kanske. Medan man promenerade och så sålde man sina sålde man sina varor. Så gick man hem igen. Ja. Ja men och det tyckte man ju var väldigt väldigt attraktivt vid sekelskiftet. Det här ja. med att dels så är ja men det var en färgerik kultur eh, med mycket tradition och mycket liksom Ja, men det fanns ändå ganska mycket folkkultur, mycket liksom allmogig eh, mm. kultur och att man men tror hade att målade det grejer och så, just för att det fanns mer i Dalarna, var inte bara att man plockar upp det? Det fanns väl i ganska stora delar av Sverige, mm. eh, men just det här bykulturen och typ dåliga jorden mm. Eh, gjorde väl att det var många Nej. som behövde jobba med det, ja, precis. Eh, jämfört med kanske, jag vet inte, jag tänker Hälsingland, där är gårdarna så stora, där finns det liksom praktgårdar. Mm. Eh, men jag vet inte hur många som jobbade med hantverket, det måste ha varit många som jobbade med att bygga, ah, ja jag vet faktiskt inte Nej. om det är speciellt för Dalarna, men det var liksom så här: man hittade det där när man letade efter någonting som skulle vara... Ja, men det här är Sverige, vi måste ha en licens. Mm. Mm. Eh, vi, måste, vi måste komma på något bra som vi kommer ifrån som vi känner att det kan eh, funka för oss idag mm. eh, alltså cirka det... 18-90 eller? Ja. <laughs> ja men ungefär eh, och det var Zorn och Karl Larsson och dem mm. jag tycker det är lite eh, vad ska jag säga, äckligt <laughs> <Ja>. <laughs> att det har satt sig nu är vi här hundra. 100 20 år senare. Ja, jag vet inte hur mycket de har hållit i de idealen under hela tiden men de känns ju som att de är rätt moderna idag. Mm. En slags så här, samarbetande individualism och ganska mycket entreprenörsanda mm. och inte så mycket att, att staten ska lägga sig i utan man är ett, ett sammanhang och där styr man upp det som mm. behöver styras upp. Om man jobbar två jobb, då gör man det. <laughs> ja. Men man bor på något snyggt ställe. Ja, det. <laughs> och man ser till att liksom, Ja, man uppskattar det vackra och det starka ja. Men det var väl de som reste hit som gjorde så? Alltså, de som jobbar och slet. Dalfolket, mm. tror de hade så snyggt hemma? Kanske inte inne och hem, men jag alltså byarna och så, det är ju, jag tycker det ser fint ut. Ja, husen är fina, ja med lite dekoration. Lite dekoration och lite, lite, fi, lite fix. Mm. Det var mest det mesta jag tänkte på. Mm. ideologiska det ideologiska hyllandet av, av det starka dalfolket mm. Mm. det har ju som de brunt över sig. <laughs> ja det, det, går, det går liksom inte att säga något annat än att det ligger ju alltså så här, hyllandet av det ursprungliga starka uh. eh, och det rotade och autentiska och liksom isolerade. Ja. Som är liksom, det här är en kraft som kommer från en viss plats. Ja. Eh, det kopplar ju väldigt lätt till eh, ja men nazistiska tankar. Ja. Om att en plats eh, fostrar bättre människor, eller liksom en plats ger upphov till bättre människor än vad andra platser gör. Ja. Jag läste en artikel, en bra artikel av Göran Greider om det från mm. förra året. Jag tänker att jag kanske citerar lite ur den. Mm. Den heter Dala myterna och nazismen och har publicerats i Dala demokraten. Den börjar med frågan varför det är så pass många aktiva i de nazistiska rörelserna bosatta i Dalarna. Och då menar han nu alltså. mm. De enkla uppenbara skälen till att många av dessa nazister sökt sig till Dalarnas landsbygd är naturligtvis att det är lättare att hitta billigt boende där samtidigt som länet faktiskt är rätt så centralt beläget för de som vill hemsöka ett antal större landslotsstäder. Gävle, Karlstad, Västerås och Örebro ligger inte så långt bort. Men det finns andra historiska och mer vaga skäl till fenomenet. När det moderna industriella Sverige en gång ville skaffa sig självförtroende i världen och en unik nationell identitet hämtades mycket av identitetsstoffet just från Dalarna. I landskapets byar hade mycket av en gammal allmogig kultur överlevt och runt sekelskiftet 1900 försåg Dalarna den exploderande nationalromantiken med massor av stoff. Konstnären Gustav Anka-Krona samlade för mål, för mål i Leksand. Andersson målade sina dalkullor. Karl Larsson gjorde en idyll av Sundborn, Erik Axel Karlfärg besjöng det fornstora i länet. De flesta av dessa kulturmän stod en bra bit till höger, hur långt vet ingen. Det paradoxala är att denna nationalromantik egentligen utgick från maktens centrum i huvudstaden och kom att användas av överhet och överklass för att bygga en, ett internationellt gångbart kulturellt varumärke för den expanderande kapitalistiska industrinationen Sverige. Med det vanliga arbetande folket hade den nationalromantik naturligtvis inget att göra. De slet på åkrarna i gruvorna och i industrierna. Ja, och så, så avslutar han med att eh, nazister som söker sig till Dalarna idag eh, går längs samma banor och liksom söker samma logik. Mm. Det är ju grovt att säga nazism, att det är nazism, alltså att det driver nazism. Ja. Jo. Samtidigt så tycker jag inte att det går att förneka att det bygger på samma logik. Mm. Jag tycker inte att man behöver säga att det måste vara nazism. <laughs> att tycka att det är här lite Dalarna. Ja. Men att säga att Dalarna är en det äkta, den äkta svenska urhemmet och att Dalarnas befolkning obeblandad mm. är den bästa befolkningen. Hej, hey. Det är lite magstarkt. Där, där är man ju i närheten av sådana mm. såna tankar. Det som är så fascinerande tycker jag, det är det behovet av nostalgi. Ja. Alltså varför varför blir det så viktigt som det ändå är? Alltså man behåller den bilden som, som de här kulturmännen skapade för 120 ja. år sedan. Ja. Så finns den kvar. Och här är ju traditionerna, vissa traditioner väldigt starka. Mm. Så man ser tydligt med folk direkt på midsommar och sådana där grejer. Mm. Det är just... Varför? Varför behövs det det jag tycker det är så intressant? Handla, 1900-talet handlar handlat väldigt mycket om att driva utvecklingen framåt. Och det har det ju fortsatt även i det nya millenniet. Mm. Eh, men det verkar vara samtidigt någonting som kräver att man kopplar bak då. Mm. För att känna sig som en människa. <laughs> Inte vet jag. Mm. Ja... Tänker du att det är något, något existentiellt? Eller att det är något lokalt? Mm. Alltså jag tror inte alla människor hela alla tider har varit nostalgiska. Jag tror att det är någonting med vår kultur som gör att vi behöver det. Ja. Men det, alltså en tanke bara det är att man tänker med... Globalisering och omflyttning och sådär. Och mm. så blir det viktigare för folk som har valt att bo här. Mm. Att betona, koppla tillbaka till historien. Mm. Vad som har funnits och kan finnas på den här platsen. Mm. När, när det idag inte är hypermodernt att bo på landet eller i en småstad. Mm. Så blir det viktigare med... Någon sorts drömbild om det lantliga, äkta livet. Mm. Ja, det tror jag absolut att det ligger någonting i. Att det blir som en, en motbild mot löftet om den eh, urbana globaliteten. Mm. Eh, och liksom mm. The only way is up. Och enda, den enda vägen går mot staden. Och min bild av detta är en blank polerad flygplats. Ja. Eller den rödstuga med vita knutar. Ja. Och, och saker som ser ut inte exakt som de alltid har gjort, men saker som. Relaterat till saker som har sett ut som de alltid har gjort. Ja, men då får den funktionen. Det spelar inte så. Alltså, det är, ju det, det, det är ju det som är så här knäppt att, att vi har kopplat på det som Karl Larsson och gänget gjorde, ja. som i sig var. De var inte från Dalarna. Nej. De fattar inte. De fattar Nej, inte, de var men. Inte men lite där, med folkdräkten och sådär att ja. Ja, men man gjorde lite hejsan hoppsan så här såg det nog ut, ja. nu bevarar vi detta ja. och sen har det funnits kvar ja. att man kanske använder dem på andra sätt tider som man inte ens kommer ihåg idag. Mm. men när jag har hört att det ska vara det något sånt där mm. Jo men vissa, vissa folkdräkter har väl mer historisk bakgrund och vissa är helt konstruerade eh, som, ja, men, som Sverigedräkten till exempel ja. som är väldigt konstruktion. Ja. men eh, jag tycker det var jätteintressant det du sa eh, men jag vill slänga in en annan sak i leken ja. eh, den utbredda Amerika och 50-60-tals nostalgin ja, i Sverige Får om man exakt. säger nostalgidagarna i, dag, i Borlänge ja. de går ju ut på att det ska vara klassiska bilar ja, och 50 och 60 tals det finns nostalgidagar i Säter och så mm. klassikorik i Rättviken också Nostalgi. Och det går liksom och. ut på, för det kan man väl säga är ett slags, de, det är ju en slags paradoxal recyclad optimism. Mm. För att det är liksom 50-60-tals, eh, det var en tid av expansion när man kände att det gick framåt, alltså att framtiden var väldigt närvarande och lovande. Mm. Men det så är ju det... amerikansk 50-60-tal. Ja. Men det var så där då. Ja, eller här. Ja, men jag menar eh, det är amerikanska bilar att, att man bilar gillade sådana grejer för att <gör> de var liksom löften om Ja, precis. en stor, ny, skinande värld. Exakt. Det, det, jag tycker det, det är jättefascinerande. Vad tror du det betyder? Att man håller fast vid det. Mm, ja, men jag tror nog ändå att det handlar lite om hur optimistisk den tiden var. Jag, jag tycker också att det är snyggt. Alltså, jag, mm. jag tycker också mycket av jag tycker också att gamla bilar är snyggare än nya. Jag tycker också att sånt mode att mode från 50- och 60-talet är snygg. Eh, det är ju inte, jag är ju inte så inne på stydstadgrejen eh, som till viss del hänger på. Eh, och liksom ragar eh, grejer. Men det säger ju sig självt eftersom eh, jag är medelklass. Eh, men, eh. men jag tänker ändå att det handlar lite om så här USA-frihet och, mm. eh, och en sån grej. Men också att det handlar om efterkrigstiden var en tid för optimism och expansion på mindre orter städer mm. runt om i Sverige att det liksom att det var hela Sverige ska leva mm. kanske innan man behövde mynta den termen. Det tycker jag man kan se om jag tänker på Världsjö och Enviken och ah. sådana ställen, det är, jag har inte så bra koll, men jag tänker att sådana ställen där det finns många raggabilar ah. och eh, om man åker igenom där, då är det ju verkligen de här mackarna som ser ut som att ja, museum från ah. 50-talet och butiker som också, alltså man fattar att det var då det, det var guldålder ah. och sedan dessa har det gått ut för ja. Så det är klart att man håller fast vid det. Ja men precis. Jag hörde någon, för ganska länge sedan hörde jag någon på Tidholm eh, söndag morgon, Grönika, där han pratade om eh, varför landsbygds, varför folk i små landsbygdsorter eh, ändå var så peppade på det här med industri. Mm. Eh, och liksom industrietablering och just det som en sån, Ja, men det var det som var moderniteten på den tiden som moderniteten angick landsbygden. När man, när man, byggde, mm. när man byggde mera, det fanns statliga satsningar och det fanns liksom framtidstro och så. Det var kopplat också mycket till produktion och utveckling av industri och mm. små industriföretag. Men att landsbygden inte har involverats i den postindustriella Nej, utvecklingen. Precis. Och att landsbygden därför inte har fått någon annan bild att se fram emot. Men Borlänge är ju inte landsbygd. Men bålänge känns ju också som en sån ort som... Men det finns ju framtidsdalen. Som hade... Det är ju en... Jag menar, jag menar att bålänge alltså skulle vara så nostalgiskt. Ja, Ah, ja, du menar det, det känns ju, känns ju paradoxalt, eh, för att man har gjort så mycket framtidssatsningar. Eh, mm. Framtidsmuseet, Framtidsdalen. Mm. Eh, men samtidigt, så, som du säger, i centrum, det är ju liksom ett ödsligt mitten mm. eh, av 19 1900-talet-projekt. Mm. Som man satsade på då och nu har lämnat till fördel för Uh, kupolen, köpcentrum och lador runt omkring. Ja, oh, precis. Mm. Mm. Alltså, jag läste tidigare i sommar mm. uh, Göran Greiders Fucking Sverige, en modern Dalaresa. Mm. Tror jag att den heter. Uh, det Dala häs på omslaget. Dala ja, precis. Uh, den är från 2000 och skriven liksom när han precis har börjat jobba i Dalarna och typ pendlar mellan Årsta och Falun och åker runt allt annars mm. och måste vara skriven alltså ungefär samtidigt som jag såg honom Går runt och typ muttra för sig själv på skolgården i Djurås när vi skulle ta foton inför resan. Ah. det var någon fotograf där och så var det någon tomte i, i russigt hår <här> <här> <här> och när jag läste den och insåg att jag tänkte på jättemycket samma saker som han tänkte på och tyckte lika om ganska mycket då var det väldigt roligt att tänka oh. att det var samtidigt som äh, ja, att det var då han gick och tänkte på sådana grejer mm. i alla fall grejer. Han beskriver Dalarna mycket som ett skogslän mm. när han skriver om det. Och det här liksom Findalarna mm. det har väl en ganska nära koppling till naturen men det handlar också det handlar ändå mycket om så här det kultiverade. Mm. Om åker åkermarken och björk liksom björkar vid husknuten, mm. snarare än Storskogen. Nej, Så. precis. Och man tänker... Värmland var också lite på tapeten för mm. nationalromantiken. Mm. De har ju tappat lite mm. <laughs> i, i jämförelse. Liksom att vann. Dalarna, dal, dalarna vann den kampen. Och att Värmland har liksom mer blivit förknippat som ett skogsland. Mm, det, här, det vet man ju vem den här Ja, medan Dalarna har fått någon slags liksom kultur, kulturlandskapsstämpel. Eh, mm. Även om det är ett, ett, ett, ett landskap med väldigt, väldigt mycket skog mm. i. Och jag tyckte att det var... Ja men en intressant stämpel att sätta på dalarna som eh, sätter dalarna i samband med andra ställen, alltså som inte låter dalarna vara det här mm. unikumet. Som, utan som mer är Körbetsam. så här Ja, som mer är så här. Ja, men vi kanske kan överföra jättemånga av de här frågorna på typ alla landskap i hela Norrland i princip ja. och Värmland och så vidare. Det kanske... Ja, det, det, det, kanske, det kanske inte är så himla unikt. Ja, precis. Va? Ah, aj! Ah, aj! Ouch! Ja. Sam samtidigt, samtidigt nu för tiden går ju knappt en dag utan att han lägger ut en bild på sin älv. Och... <laughs> precis. Så nu är det vackert allt. Nu är det vackert. Ja, jag var på en, alltså i jobbet så var jag på en broderikurs mm. för ett, en särskild typ av broderi som man gör på folkdräkten i Dalarfloda. Mm. Det var det eh, två personer som hade åkt från Japan för att vara med. Ett svenskt traditionellt oh. hantverk som man kallar det. Ah är stort. Ja, har blivit stort i Japan under de senaste åren. Uh. Så jag hade en liten barnhetta från Dalarflodet som är bruderad med blommor med det bruderiet. Vad mm. kolla här. Vad häftigt. Var det... Var det många på kursen? Ja, det, så det var proppfullt. Var, var folk från andra delar av... Av Sverige, ja. Uh. Mm, absolut. Det var mycket, mycket stockholmare. Uh. Jo, för jag vet... Ehm... Karin Holmberg, som har någon blogg typ... Hon kallar sig Brodösen ja. ibland. Eh, I någon av hennes broderiböcker eh, så har hon gjort Dala Flola broderi på en munkjacka. Oh! Eh, och att det också är liksom såhär... Det här är sånt lokalt Dala-broderi ja. taget till eh, nutiden. Ja, precis. Så att den... Den estetiken är ju kompatibel med, mm. med Men jag undrar hur de tänkte när de kom på det där då? <laughs> ja. Jag menar, jag tycker den där bilden är också den här. Då. Oj, kolla så vackert, det här ska vi bevara. Alltså ovanifrån mm. blicken. Mm. Oj, kolla vad vackert, det här tar vi till något modernt. Men mm. jag undrar liksom de som gjorde det från första början. De finns ju inte kvar. Nej. Men är det inte jättelånga smakkedjor av typ eh, franska liljor oh. och liksom, alltså såhär, saker som var fin, fina och fin konst och så gjorde oh. man folk imitationer av det. Oh. Och så imiterade man imitationen och sen så kom man på att wow, men vi har ju något eget här om vi gör det här oh. ännu mer naivt. Uh, och men så tycker man fram liksom, kurbits. Ja, oh, precis. Är Hur stort utsmyter kan det vara? För det finns ju alltså, i folkallmågemåleri så finns det ju ganska mycket så här, sånt som mm. har liksom börjat som en marmoreringsteknik som ska se ut som sten. Men sen, ja. alltså, så här, man, det är ursprunget till det. Men sen har blivit något som absolut inte går att missta för sten. Ja. Eh, utan bara är liksom snyggt. Ja. Dekor. Ja. Jag har ju ett, ett lite siligt bord hemma, det är väl från Västgötland tror jag, men som man absolut aldrig skulle ha gjort i sten, men som är målad som <skratt> alltså marmor. Det är liksom ganska tunna ben en tunn skiva och en tunn liten hylla. Men det är marmorer som målat lite himpa. Det hade varit fancy om det var. Gangsing eller Dalkulla? Gangsing. <laughs> Varför Jag vet inte. Alltså Dalkulla är... Men du har ju ändå bott i Dalarna. Du har inte bott i Gagnef hela din liv. Nej, men nu... Okej, du har bott äh... Ja... Vad heter det? Eller hela din uppväxt. F för protokollet så jobbar jag på lokalredaktionen i Gagnef just nu. Ja. <laughs> och så just nu så har jag en väldigt stark. Och jag jobbar ensam. Mm. Och ingen förstår mitt uppdrag. Jag har en väldigt stark agnes just ah. nu. Jag har också inte lämnat Agnes för så mycket senaste månaden. Mm. <laughs> Annars är det ju en pendlingskommun men det ägnar inte jag mig åt. <laughs> Nej. Det. det är inte våra föräldrar heller. Ni jobbar Nej, ju precis. inom... Vad kan det vara mellan ma mamma och pappas arbetsplats just nu? Uh, alltså, vi sitter nog inom en triangel där varje sida inte är längre än 300 meter. Yes. <laughs> ja jag vill konstatera att om man typ står typ i rondellen, då ser man alla ting. Ja. Hade jag, alltså jag kan nog se mammas från mitt fönstron, kan nog se mig? Mm. Pappa kan se nej Ja. Mm, precis. precis. <laughs> <laughs> Vad var det? gångsing Jo, ja. just det. Jag tycker Dalkulla och Dalmas, är sånt intressant. Det är lite samma grej där. Mm. Eh, mm, alltså... Det är, en, det är en väldigt stark identifikation för folk. Ja. Jag är Dalkulla, eller jag är Dalmas. Ja. Och eh, om jag ska säga min fördom om vad det betyder. Ja. Så betyder det betyder att jag är en opretentiös gladskit. Ja. Kanske jag har flyttat från Dalarna. Det spelar ja. ingen roll, men man är ändå... <laughs> en, en opretentiös gladskit. Ja. ja. Det, det låter ju något som du, vill, som du aspirerar på ändå. Ja, men... Jag, när du jobb. Sen jag, sen jag har identifierat det där. Va? Så nej. Ty du tycker jag liksom man vill inte vara som alla andra. Mm. <laughs> det är too easy. Mm. Det är väldigt vanligt i, eh, på Tinder. Va? Nättyping presentationer. Va? Då får man ju upp på så ett geografiskt område. Men Va? det. Var femte? Ändå? Dalmas. Va? En mas. Man ja. bara, men, men jag vet, vi sitter här. Ja, men då vill vi säga att de är real. Ja, exakt. exakt. Eh, du kommer få den här dialekten. Mm, precis. Ja, yes. ah, exakt. Dalmålet också. Ja, det var någon som sa det till mig på jobbet. Eh, ja, men vi pratade om vart jag kommer från och att det inte hörs så mycket när jag är i Uppsala. Mm. Eh, och bara, ja men vad synd. Eh, mm. Annars skulle ju alla alltid tro på vad du säger om du pratade om jag inte var på jobbet. Jag skulle liksom så här, att det, det är väl inte dalmål som vinner eh, undersökningen om mest förtroendegivande dialekt. Eh, men det, nog går det rätt bra för dalmålet ja, där ändå. Ja, precis. Man men undrar ju också vad de hade för sample dalmål. det är väl Ja, exakt. Det finns så stora variationer Såklart. Enorma. Ja, verkligen. Men... Det finns ju, alltså, vad skulle man säga är dalmålet ifrån i så fall? Om man skulle välja ett dalmål. Jag vet faktiskt inte. Ska man välja Leksand för att det är ändå liksom... Ja, men det var någonting... Vad var det hon säger för konstigt? Nu kommer jag inte komma på det. Jag hörde den. imitera Leksandsmål och... Det har någon helt random sägning. Nej, ja. jag kommer inte på det nu. Men, men i mål. det är ju för grovt och brett mm. för att vara det här classic. Kungmålar, det är mer så. Det är mer rakt. Mm som Ja. Oh. Falun det är inte. Nej, det är inte avslutat. <laughs> det är inte real. Ja, Gagnöfra. Kanske. Ja, vi <laughs> Det här är typiskt dalarna. <laughs> typiskt dal-kolor. Yes. Men hemma bäst. <laughs> yep. Ja. Ja, men jag tänkte på något om... Det här med Gangsing och Dalarna. Mm. Mm. Um, är du en Gangsing eller Dalkulla? Ja, jag har ju börjat mer säga att jag ska till Dalarna och så. Mm. Um, men jag är inte bekväm med om någon kallar mig Dalkulla. Alltså. En glad Ja, för det är mycket. Uh, men också, också den här uh, men om jag nu ska vara en, en glad så varför pratar jag inte mer det Mm. Och då kommer man in i det här Jo men alltså, våra far och föräldrar är ju inslittade när våra föräldrar var små mm, Så vi är ju inte härifrån Nej. Här, vi själv. är ju inte det för att, vi, alltså, för, att, um, ja, för att vara från Dalarna Så ska man liksom vara så autentiskt från Dalarna ja. Att man inte vet om några andra rötter i princip en mm. där, här mm. Eftersom ingen av våra eh, far- eller morföräldrar mm. har sitt ursprung i Dalarna, mm. eh, så känns det ju som det är ju mer miljö än arv att vi hör till... Alltså det är ju in, vi hör ju inte till Dalarna av arv. Nej, vi är ju inte de goda Nej. I, <laughs> i liksom eh, för vi är ju inte vi är inte de gamla dalarna. Nej, vi, är vi, är ju... vi är den inimpade stammen även om vi kommer nära ifrån. Ja, men jag menar vi är ju en produkt av eh länge på frammarsch. Ja. Det är ju helt ohederligt. Ja. <laughs> helt ogenuin. Ja. områden i bålänge. Ja, precis. Varför är det både om man säger en dalmat, en dalkulla och så här, dalmålet? Ah. Om man använder det. Alltså, varför är det så oförärligt? Vi var ju tusan vi som hjälpte Gustav Vasa och jag störde någon kungen och inte vet jag. Det är lite krut i dalfolket. Det är självständigt och rak ja, men ändå är det den där oförärliga dalmålet. Bra fråga. Um, För det är ju någonting alltså. Men det är väl kanske lite det Traditionella i det Det omoderna liksom ja. Alltså så här icke-moderniserade ja. Att det Känns lite trygt. Ja. Uh, ja, ja, jag vet in, inte riktigt Hur det funkar i stan som, och. Ja, precis, att ja. prata som förr ja. Det är man väl föreställer sig Att dialekt är Ja uh, uh. Och att relatera till sitt ursprung. Då är man en person som bryr sig om ja, släkt och traditioner. och ja. ursprung då och tid och Men på något sätt så tycker man ju att Dalfolket gör det mot sig själva. Alltså, ja. Man trycker ner sig lite. Ja, ja, ja. ja. Mm, jag vet inte, man kanske inte jag ska vara så kaxig. <laughs> ja. Kan man också va? Kan man också va. Hur var det nu? D Dalarna First Region of Sweden. Yes. yes. Det är ju nästan som att Dalarna skulle vara så här: First Lady. Ja, ah, precis. Eh, det är inte Sverige, men det är liksom, det är, det är inte kungen. <laughs> men det är, men det, är, det är nästa. Ja, precis. Här har vi. Ja, vi vill titta på. Det är dokument från ett EU-projekt som syftade till att stödja dalarna som region. Mm. Mm. Det känns som att det kan ha funnits många sådana. Det har nog funnits ganska många sådana just som har gått ut på att, att dels att hela dalarna ska få dra nytta av den här idyll bilden mm. Mm. men också att kanske bryta upp den här väldigt lokala patriotismen mm. eh, som Jag tycker bara innan vi går in med på det här så är det ja. väldigt intressant eh, nu, det är någonting jag verkligen vill lära mig mer om det är, det är lite därför jag var sung på det här ämnet också men det kommer mm. nog ja, fördjupa mig i framtiden men i ja. det här sekel, förra sekelskiftet ja. med Kalasen och så ja. hur man tar några kvaliteter som finns faktiskt ja. och sen plockar upp ja. Och måla fina tavlor av en idealbild, ja. en utopi. Ja. Och sen så sitter vi nu här, 2000-talet. Ja. Och har ja, turismsatsningar ja. som kollar vilka kvaliteter som finns. Och plockar upp och skriver fina slogans och målar en drömbild av Dalarna. Och det är, på ja. något sätt så ligger de ganska nära varandra. Ja. Och på, på Karl Larsson -gården. jag var där mm. i höstas. På Karl -Larsson -Larsson där betonar de ganska mycket hur modernt och hur internationellt mm. det Larssonska hemmet var. Både liksom ja, en modernismen i typ stolar som Karin Larsson ritade och, och fick beställ, alltså beställde från lokala snickare som enligt då, Guide levererades i skydd av natten för att de var så hiskeligt fula. <skratt> <skratt> för att det liksom var så här för tidigt för modernism i alltså så här, samhället. Mm. Det lokala samhället höll inte alls med om att det var snyggt. Mm. Ja, det kan man förstå. Eh, och att, att det liksom så här, ja men i arvet så, i förvaltandet i, i förvaltandet av Karl Larsson-gården så har man liksom valt att lyfta fram, eller väljer man nu att lyfta fram ganska mycket av det är framåtsyftande och liksom de japanska influenserna och det är ju sådana saker. medan det finns hela bakgrunden en, en sån bakgrund. Jag tänker att den är mycket från 70-talet mm. av Karl Larsson som genuint folksjäls skildrande. Då kanske han är rätt oskyldig egentligen eller han har ju börjat så men ja. jag menar, det är någon annan ändå som har valt ut av hans verk vad som ska blir tongivande för oss här nu. Så. Ja. Men det man blir förvånad över där på gården är ju hur litet allting är. Mm. Och det känns ju väldigt oho mot rum. Jag bara varit där som barn. Så jag... Det låter ja, Då känns det ju allting större. normalt stort. Precis. Vi prata lite om Dalarna och eh, Dalarna som va varumärke idag. Mm. Um, jag tycker mm. jag. Då ska jag läsa lite ur ett dokument som ligger oproportionerligt högt upp på Google. <laughs> baserat på att det verkar vara någon slags eh, internt arbetsdokument. De får skylla sig själva. Sorry, not eh, sorry. Dalarna First Region of Sweden. Mm. Varumärke Dalarna. Övertitel. Lång variant att klippa delar. Ja, det gör vi. Så vi klipper en del här. Vi klipper ingressen Dalarna. En region i mitten av Sverige med formen av ett mänskligt hjärta och med kultur och traditioner djupt rotade i den svenska folksjälen. En region där nytänkande vilja och skapande kraft alltid fungerar som en drivkraft för utveckling. Ja, ah, just det. De har lite problem med företagande grejen Så det, det är lite att man måste trycka på nu. Mm. Hallå, ni kommer väl ihåg att vi stod upp för oss själva mot kungen? Vi är praktiskt sjömen med ett hjärta. Ja, ah. vackert. Det är, det är intressant. De har också identifierat eh, dalarnas tre delar. Mm. Eh, fjällen, Siljan och den södra delen. Mm. Eh, och fjällen är då... Eh, säsongsturism och karg natur. Mm. Och Siljan bär hela det kulturarv som i alla tider stått för Dalarna och, mm. och i omvärlden också för Sverige. Underbart totalitär ja. syn på historien. Det är här Dalahästen tillverkas, folkmusiken flödar och turistnäringen är som starkast under sommar Hitt Hit flyttar gärna människor från storstadsområdena för att uppfylla sina livsdrömmar och här präglas näringslivet av de kreativa näringarna. Jag tyckte mm. det ändå var väldigt insiktfullt skrivet. Ja. Den södra delen inrämmer merparten av industrin och näringslivet. En ung befolkning, högskola och shopping, outdooraktiviteter och stadsnära boende. Mm. Och då menar de att Södra Dalarna är den mest expansiva. Ja, ja. Vilket väl... Ja, men det kan man förstå. Alltså, det är... Men också med... kanske den del som har mest varumärkesproblem. Ja, men jag tror ändå det är lugnt... Man säger att köpa en villa. Aha. Och ha barn och ett softjobb. Alltså jag tror att det är lugnt. I Södra ja, för Det är me du, ja, men att, att, att, de, att de får sälja sina villor? Ja, att det, det går nog bra. Det är, inte, det är inte den här glesbygd... Det är, liksom ett, alltså det är bara för att man är uppvuxen. Jag tycker det är normalt. För ja. det är så här, normala samhällen. Ja. Det är inte någon så här... Wow, utmaningar, jag måste köpa ett givär. Alltså det, det finns service och jobb ja. och så inom pendlings, pendlingsavstånd ja. jämfört med om man tänker norrut. Tänk Tror du inte? Delvis. Jag önskar att jag hade haft boken med mig. För han skriver om något av samhällena i Söderdalarna där de är... Då vi Mm. I men enligt den där är vi Södra Dalarna att spränga typ. massa gyreshus för att de står tomma mm. och förfallna I know, men jag menar Södra Dalarna i det där fallet det är typ härifrån och neråt. Alltså. vi är ju inte Siljan kan nog ändå om vi ändå skulle dra dras med till läxan, ah, ja. så kan det nog vara ifall som här Bålänge, Falun. Man... det kan ju inte Siljan nej det är därför det är den mer men expansiva Falun, regionen men Falun det räknas som en dit tror jag till. Nej, för det ska vara högskola, då måste ju Borlänga ja. än vara det. Ja, det är sant. Det är därför jag menar. Sen, själva Södra Dalarna, det man kallar Södra Dalarna. Det kanske är lite mer industrier ja, förlåt, som tappar. Förlåt, jag blev började tänka på att äh, läsa in den här texten till någon slags bit. <laughs> Dalarna har formen av ett mänskligt bultande hjärta. Ja. <laughs> äh, Ja, och så utifrån det då, ja just det, men hur är det? Men det är ju roligt att, att landskapsformen ändå är så pass... Mänskligt hjärta, det tycker är, jag är lite... Ja, det är inte det är intressant. Men det, det är roligt att den, att den också är en symbol. Ja, precis. Det är ju det är, ja, det är slump. Det, det är slump, det är gränser. Mm. Och det liksom samlar ihop allt det här som är ganska svårt ihopsamlat. <laughs> alltså, det här är ju bara håna, hon deras arbete man tar fram ett varumärke för Dalarna men, men ja. låt mig under rubriken Sveriges symboler ja. Dalarna äger många starka och känsloladdade symboler flera av dem har i både svenskarnas och omvärldens ögon blivit synonyma med Sverige som land mm. Dalahästen är den mest kända av dem i Sverige känner så många som 99% till den och när man mäter hur mycket det svenska folket gillar den så får den ett värde högre än jultomten. Da! Ja men hur kan man inte gilla, alltså så här, jag tänker att det är... Alltså, jultomten är ju lite som clowner. Ja. Det finns ett antal som bara hetar. Jag hatar De clowner. Då hästen är oförarglig. Ja. ja men det är Precis en som leksak. vi. Ja. Det, det, det är väl ingen som någonsin har föreställt sig att dalahästen har en själ? Nej, eller den är någonting. död. Det är Tom. en leksak eller en dekoration. Ja, precis. Det är ju inte, inte folklor på det tomtar utan det är en häst. Ja, exakt. En målad häst. Jag har använt Dalarna lite som en fördel i perioder, äh, för att liksom, jag vet att det finns signalvärdet rejäl i mm, det, absolut. alltså opretentiös och glad, ja, där har jag kanske inte grävt så mycket, äh, men rejäl, ja. att det är liksom såhär, äh, ja men det kommer ändå med någon slags garanti om att man är lite fötterna på jorden ja. äh, och att man har någon slags kunskaper om typ livets praktiska sidor. Ja. Och jag menar att man inte är helt genomurbaniserad. Ja, precis. Jag tänkte på när jag tog studenten så hade jag mina kompisar hade likadant. vi hade köpte träskor som var så superhett då. Ja. Och sen så hade vi så tygpåser med dalahästmotiv allihopa som vi hade köpt på Turistbyrån typ? Ja. Wow! Alltså, det var fint, det tycker ja. jag fortfarande. Den där påsen med dalahästar, den hade jag Tusen Tussan Jämtisland när jag flyttade till Stockholm. Ja. Jag är från Dalarna, ja. ja. känns bra. Ja. Men det är ändå... Ja. Det var ändå... modernt och stilsäkert konstruerat. Exakt. men det någon att alltså, så säger Man kanske drar lite nytta av det helt enkelt. Ja. Precis men ja. Undrar vad de var de berättade om när någon som kom på Dalahästen tänkte. jag. Det var vad de hade för. Du alltså vi tittade ju på akonsider. bilder i mm. Dala-nationalsbyrån kanske. Mm. 44 000 var den dyraste Dala-hästen uppe i redan innan själva budgivningen ja. på själva kornen började vara Det var någon 1800-tals uh, Dala-häst med, med, med väl nyaktskriven ja. alltså så där. Det var någon annan som var över 20 i alla fall. Jag tror du kan komma att få tillbaka pengarna? Kommer det stanna det här dala hästen det beror på hur, hur på Japan är. Ja, exakt. Japan oh my god. Mm. Mm, en av dem hade startat en babykopp riktad mot Japan för Svensk mm. mm. Men det gäller ju inte bara Dalarna i Sverige och Japan har ett stort Nej. utbyte. Men så råkar ju Dalarna vara Sveriges flagga. Japp, yep, japp. Yep. Jag får en här känsla. Vi sitter runt lägerelden och berättar en historia om när de satt runt lägerelden och berättade om en historia. om när de satt runt lägerelden och berättade om en historia. Ja. Så, så långt tillbaka som man inte kan veta någonting ja. om vad som fanns. Men nu sitter vi här idag det är viktigt att berätta en historia om att det fanns en historia. Ja, eller kul i alla fall. Ja, men alltså jag menar det jag menar är vi som skapar Dalarna ja? genom symboler ja? som har ett, en mening som vi har gett dem. Ja? Fast de symboliserar historia och tradition. Ja? Alltså, det menar jag. <laughs> ja, ja. Kom, ja, jag förstår jag tror du är mina... Jag du, och jag. du och jag. Du och jag. Vi sitter ju inte runt en lägre eld, men... Det är inte heller långt ifrån. Mm. <laughs> Precis. Vi sitter på en röd målad utomhussen. Ja. en vacker utsikt i doften av hallon. Ja. Sorban av hallon. Det är två en